Hola, buena tarde a todos. Estoy sin la Radio Escuela Primavera, al 88.5 de la EFA EMA. Nos parlen al Marcel, al Ariel y la Mariona y yo, que soy la Mireia 24 de la clase de la Zarrantana Cua Llarga P5. Nos explicaremos cosas de la nuestra clase y de la castañada. A la classe són 26 nens i nenes, molt crampats i verds i quatre taules. La taula és l'esfera, la del cub, la de l'epidèmida i la del prisma. Cada taula té el seu encarregat de material. Els encarregats de material ara són. El Sergi, el l'Ibai, la Manoli i el Carlos ho fan molt bé, però s'ha preocupat que no falti res. La nostra senyoreta es diu Josefina, però també tenim a la Gemma i a la Montse. Totes tres us preocupen, ens ajuden a ser fàlics i aprendre moltes coses. Quin privilegiu! La mosca, la J, és una sergatana preciosa de color roc i cua llarga. Balsó, els tios, el cantant i cua llarga. L'estimem molt i tots volem portar-la a casa nostra el cap de setmana. Tenim moltes coses penjades a les parets, les coses a la tardor, les lletres de la meserària, i els colors... Es sagrada tenir la nostra classe única i guarnida. Ens ajuda a prendre més bé. Quan viu També hem celebrat la festa de la castanyada i a la classe vam fer panegets i una titeja de la castanyera que sortia d'una papelina. Era molt bonic. I sabeu què? Que va venir la, la castanyera a l'escola. Ens va donar una sorpresa i tots estaven contents. Què dir Contentíssims. Era molt mageta i portava un mocador en el cap i una sabata que freia en glòc, Sabeu què? Com la cançó de la castanyera. Em va donar castanya als els nens i nenes del palvulari. El cap de la castanyera no va poder acompanyar-la. Estava malalt i feia mal la panxa. I van donar flors a la castanyera perquè li donés. Un altre dia s'explicarem més coses de la sanggatana cua llarga i de la classe P5. A que ens ho passem bé a l'escola Bé, això és tot per cui, Ens acomiadem La Mireia, l'Ariel La Mariona i jo Que sóc el Marcel Un petó molt fort la Sargentana cua llarga Si vols ser feliç a la vida Escolta, escolta Ràdio, Ràdio Primavera Quan ve el temps de menjar que està